A látogató Mósi az igazgató, tantestületi gyűlések tömegén vacilált szóba hozni, míg az egyiken végre be kellett jelentenie, hogy az új kolléganő, Iduska, aki a mezőgazdasági ismereteket tanítja hetedik nyolcadikban, a következő évtől francia tanárnő is lesz. Iduska nem volt nyugodnak nevezhető, amikor Mózsi megkérdezte. „Mond kedves kollégina, tanultál-e igen, kérem, de néhány közmondáson a miatyánkon és az üdvözlégyen kívül nem igazán tudok semmit. Mondj néhány közmondást. Azokat mind elfelejtettem, de ha akarjátok a miatyánkot és az üdvözlégyet, már mondom is. Pater noster, célis, in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos, dimittimus debitoribus nostris, et ne nos indukass se libera nos amalo. Amen. Olyan csent az irodában, hogy apró darabokra lehetett volna szedni. Iduska a sikerélményen felbuzdulva fogott bele az üdvözlégybe. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jézus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Még mindig csenduralta az irodát, amikor Mózsi ájtatos képet vágva biccentett. Igen szépen mondtad, kedves iduska, ha jól tudom, románul is beszélsz. Nem túl jól, ez az igazság, de talán, ha összeszedem magamat, a mi és az... Ne! Kiáltott magából kikeltem Mózsi. Köszönjük. A latin nyelvtudás volt a lényeg, és ha jól tudom, a kedves atyátoktól még franciául is megtanultál. A szomszéd faluba szoktam templomba átjárni. Mózsi nem akarta kezelhetetlenné változtatni a helyzetet, ezért sejtelmes mosolyal jegyezte meg. Szabad nép, szabad ország, itt mindenki szabad. Kérlek, legközelebb a tantestületet is vid magaddal a templomba. Ó, hogy ne! Na most térjünk át sokkal földhöz ragadtabb dolgokra. A két mezőgazdasági ismeretek órával, és amit még kitalálunk mellé, meg lesz egy katedrányi iduskának. Pár nap múlva egy feltűnően ruhás ember igazi tányéssapkában, szinte a bezárt ajtónát masírozott be. Úgy vágta ki azt, hogy az ablakok is beleremegtek. Se jobbra, se balra nem nézett, az első kényelmesebb székre leült és hátradőlt. Maga itt az igazgató? A lezredes elvtárs, üdvözlöm körünkben, kit tisztelhetek személyében. Itt én kérdezek. Megjegyezte? Jelentem, elnézést kérek. Bizonyos helyzetekben nagyon jó a memóriám, parancsoljon kérem. Soha az életben nem parancsoltam még. Ez látszik is önön, a elvtárs, jegyezte meg Bálint tanító úr. Nem is értem, hogy léteznek ilyen fiatal főtisztek. Ugye hallotta mindenki? Ez a kötére való gyalázatosan és egyértelműen megtámadta a néphatalmat. Ugyan a csak arra céloztam, hogy 25 évesen, mások még hadnagyok szoktak lenni. Mikor és kik? Kérem szépen, igen, fiatal korban voltam katona, nagyjából annyi idősem, mint maga. Feltételezem, hogy maga nem szolgált egyetlen napig sem, mert azért 10-15 éveseket a legutolsó időben sem hívtak be. Milyen hadseregben szolgált? Szájára meri venni ezt a szót, hogy szolgált? Tehát kiszolgált valamilyen ügyet. Nem elég, hogy bizonyítottan klerikális összeesküvés folyik az iskolájukban, Még neonácik is vandálkodnak itt. Bálint barátja, Ignác, az ajtón kívül volt, és mint rendesen, semmire sem figyelt, de a nevét minden körülmény között meghallotta, benyitott. Mi van emberek, kikeres és mit akar? Micsoda fura figura! Maga is valami tanügyi káder? Tanító vagyok, kérem, grúzer náci. Náci? Akkor már kettő van. Átmegyek a TS irodára telefonálni. Múzsi az igazgató meg sem tudott szólalni. De annál nagyobb lélekjelenlétről és jó adag kollégialitásról tett tanúbizonyságot a pártitkárnő elftásnő Mondja, hadnagy elvtárs, miért pofoszta fel részegen az igazgató elvtársat és nagybecsületű tanító kollégámat több tanú előtt? Maga is egy náci, egy mocskos reakciós. Még ma elkezdhetik szaglászni a börtönt belülről. Alhad nagy elvtárs, én a kis közösség pártitkára vagyok. Jelzem az esetet a körzeti pártitkárnak. Lajosi kolléga, Dombóvári elvtársnő, Ugye láttak mindent? Igen, kérem, ez a törzsőrmester merev részegen betört az irodába, Az igazgató elvtársnak egyetlen nélkül lekevert négy pofont, Majd gyülöngélő jobbra áttal orbavágta bálintot, És fájdalom kimondani, a pártitkárnő elvtársnőnek össze -vissza cibálta a haját. Így van, Lajosi kolléga. Maga dombovári eftársnő? Ugyanezt láttam, kérem. Hajszára ugyanezt. Ígyunk jegyzőkönyvet? Maguk itt mind megőrültek. Senki nem ismeri a rendfokozatokat? Nehogy nem, őrmester. Alezredes! Látja ezt a két nagy csillagot a vállapomon? Ez alezredesi rendfokozat. Volt, kérem szépen. Ha még sokáig molesztál minnyájunkat, kénytelen leszek a körzeti pártitkárt kihagyva a megyeit hívni. Ha még jobban túllépjön maga kereteit, talán egyenesen Bukarestbe telefonálok, amiért mocskolta, gyalázta a pártot és a központi bizottság tagjait, valamint az első titkárelvtársat. Mi, a munkásosztály élcsapatának tagjai, kötelesek vagyunk ilyesmiben lépni. A rendfokozatát gazemberségének előrehaladásával csökkentettem, tehát kénytelen vagyok lefokoztatni, sőt, valószínűleg az állományból kiíratni és leirányítani az ország délkeleti csücskébe. Ituska az oklevél nélküli felsikoltott, amikor a milicista főtiszt pisztolyával kezdett el hadonászni. – Itt mindenki megőrült! – háborgott az egyenruhás, már-már már haját tépve. – Informáltak, hogy ellenes tevékenység folyt itt ebben az irodában bizonyos imádságokkal – Iduska összeesett, a tiszt vállal neki ment az ajtónak, de belülről nem tudta kitörni, ezért kénytelen volt a kilincset használni, majd az összes töltény szétlőtte az udvaron. Bálint nagyon óvatosan számolt, a halványnál több ismerete volt a fegyverekről. Bent dermesztően fagyos csend uralkodott, amit Mózsi tört meg. Kedves pártitkárnő elvtársnő! Te nagyon drága jó élek vagy. Itt most bukott volna egy más. Bálint a közveszélyes örültekhez hasonló megaláztatásban szenvedő, azt felfogni képtelen, remegően sápat ezredes vállapjára koppantott néhányat. Nehezek ezek a kavicsok? Az egyre vörösebb fejű bekasztlizó mester minden önuralmát elveszítette. Bálint felé fordította a pisztolyát és ordított. Fel a kezekkel! Hová, kérem? Ja, most nincs időm ilyen másodrangú dolgokról beszélni, mert a pártitkárnő elvtársnő közkívánatra külön párgyűlést szervezett. Megyek elő imádkozni. Bálint megfordult, közben a torkában dobogott a szíve, mert pisztoly ide, pisztoly oda, ezek másféle konstrukciók, mint amelyekkel ő találkozott. Hallottam, mint nyikordul az billentyű, és kattan egyet a fegyver, majd már nyugodtan ment tovább, miközben a smaszer folyamatos kattogással lőtte a semmit. Ekkor az iroda ajtó már nyitva volt, és ezt tényleg mindannyian látták. A tiszt eldobta a fegyvert, elkezdett rohanni, majd teljesen eltájolódottan visszaslatyogott, a pisztolyt berakta a tokjába, és valóban tántorogva, mint aki holt részeg, elindult a kapu felé. Ezzel most hogy fog elszámolni? Úgy tudom minden kilőtt töltényről köteles jegyzőkönyvet adni. Kiáltott utána felbátorodottan Mózsi. A tiszt nem fordult meg, elment. Te pártitkárnő elvtársnő drága, a legkedvesebb barátunk, tényleg akkor a hatalmad van, hogy le tudnál egy ilyet fokoztatni? Ha fenéket Mózsibá, ha ez a tulok nem rezelbe, már mind halottak volnánk. Van, amikor én is mindent egy lapra teszek fel.